no tan lluny com l'últim dia un lloc més a prop un lloc que hi podem arribar -hi amb més facilitat no hi ha tantes hores de vol també podem anar-hi en barco també podem anar-hi si tenim temps pues, doncs amb una paraula eh, recorrent amb moto o amb cotxe això a moment, eh? quan tinguem vacances grans si no, no és possible però, men... o sigui amb una paraula, me vaig a Turquia Turquia si ho miro amb el posto que vam parlar el dia passat doncs no té res a veure -hi. una és molt fàcil l'altra és més difícil. Bé, avui voldria parlar doncs de, amb una paraula amb una paraula dun lloc de Turquia que si no m'equivoco, hi va haver -hi unes persones que em van trobar pel carrer i em van dir home, podries parlar d'això que n'hem sentit parlant però no sabem de què va i doncs, avui amb una paraula dic, doncs sí, anem a parlar-ne de la cisterna una cisterna que hi ha doncs, a Estambul, a Estambul una cisterna que en diuen de moltes maneres em diuen moltes maneres. Em diuen el Palau Submergit, després en diuen la, ja diré, la cisterna, la cisterna subterrània... Bé, a veure, pels que han anat a Estambul, tothom sap l'església famosa de Santa Sofía. Vale. Pues molt a prop d'allà hi ha una cisterna subterrània, que és molt curiosa. És curiosa, és enigmàtica, és bonic. En, en fin, pot dir moltes coses, però per què l'explico? Avera. Eh, amb una paraula primer. És una cisterna subterrània. O sí, sigui, cisterna té que havia aiga, vale? On mm, hi han les famoses els famosos caps gegants de vàries medusses les famoses meduses. Vale. Aquestes meduses, un altre dia parlarem només del, de la història de les meduses. Avui no, perquè no em donarà temps de fer-ho tot. O si sigui, Un altre dia parlaré de les meduses, de per què hi ha meduses tot arreu i se, hi han meduses amb molts, eh, per exemple, palaus i puestos, però avui no. O sigui, hi han caps de meduses que estan dins d'aquesta aquest, cisterna subterrània vale? aleshores anem a veure eh, és un lloc que s'ha de veure és preciós mm, diria que encara que és subterrani les persones que no poden per el que sigui que tenen impressions als subterranis no han de passar això perquè aquesta cisterna subterrània està tan il·luminada i té música constant, una música que et que et relaxa, no te'n dones compte que estàs a sota terra, sinó que només entres quan arribes al lloc que és la cisterna subterrània, et penses que estàs a, a, a peu pla i no ho estàs, però bueno, vull dir que no es tingui la por de pensar es que jo... Claustrofo... no, no s'ha de pensar-hi. Vale. Uh, era un lloc per amagatzar amb aigua dolça, vale. i mm, amb una paraula... Uh, Turquia de per si, ha tingut civilitzacions diferents. Al tenir diferents civilitzacions, també els pensaments són diferents, les idees són diferents i les coses fan diferent. Hi ha hagut guerres, hi ha hagut de tot. Vale. Llavors, van haver-hi... primer Abans era per donar aigua per donar aigua per veure a les persones d'una època, vale però estem parlant de molts i molts anys de molts anys i molts anys i molts anys, i molts anys. Vale? aleshores van venir uns altres i aquests van dir que la seva religió mmm, no es podia beure aigua de que era aigua de la pluja perquè això era un, una cisterna subterrània recollint l'aigua de la pluja per tenir-ne, per beure i per tot i els altres que van venir van dir no nosaltres no perquè l'aigua si no surt de terra no la podem veure, per tant si no surt de terra i aquestes de la pluja d'on sortit? del cel, dels núvols per tant no la podem veure, què van fer? van tapiar-ho tot de manera que ningú a partir d'aquell moment es va enterar d'aquí hi havia una cistena subterrània a sota ningú, però que ningú se'n va enterar, absolutament ningú bé, van passar els anys i anys i anys i anys i anys i anys i, anys, i bé un dia un dia, un senyor que més no era turc, sinó que venia d'un altre país, un dia, per un foradet que hi havia perllà, allà, va, va posar la mà i va trobar un peix. Clar, trobar un peix d'un forat, no és normal si era un tot completament de, de pedra. I de, després de tot això, doncs, amb una paraula va ser la persona que va descobrir després de molts i molts anys que verdaderament allà sota hi havia un lloc d'aigua un lloc d'aigua aquesta persona va ser el que va fer descobrir això però va ser va ser molt tard molts anys després molts anys després llavors com que va ser molts anys després i acabem de dir que era una part o sigui, una part que havia era, per entendre, dels que volien recollir l'aigua per veure-la de la pluja, i van venir els altres que no, la seva religió no els deixava veure aigua, si no és que surt de terra, o sigui, font de terra clar, van passar molts anys però van haver-hi guerres, va haver-hi de torn tot. clar quan el govern amb una paraula quan el govern va decidir que allà sota hi havia algú, el nou govern, perquè ni ho sabien ja el que hi havia, el nou govern va decidir obrir allò es va trobar amb una cosa que tenia 10.000 metres quadrats que és el que té ple d'aigua però tot aquest terreny tot aquest 10.000 metres quadrats estaven infectades les aigües en el seu interior hi havien desenes, desenes i desenes i desenes i desenes i desenes i desenes de cossos en descomposició. Entremig d'ells hi havia peixos, perquè clar, si hi havien peixos que em van entrar i no en tinc ni idea, ni en tenen ells tampoc l'hi idea, perquè era aigua de pluja, però bé, bueno, amb els anys, amb els anys, no sabem per on, deuria d'haver-hi un riarol, no se sap. La qüestió és que hi havia peixos i els peixos s'alimentaven dels morts, dels cossos dels morts. Les aigües estaven completament infectades, però completament, fins al punt que hi havia Però bueno, Hi havia de tot, però clar, havien passat diverses guerres, hi havia passat de tot, i pues, mira, havia anat cap allí. Com hi van arribar-hi? ja ha ja no uns, uns interrogants que encara avui dia s'estan estudiant. <ríe> o sigui que què va passar? Van intentar en aquell any notejar tot allò, perquè clar, descobrir-ho va ser aigües infectades, tot infectat, tot fet una porqueria. Havia, a més, una quantitat de fang tan gran i restes orgànics és curiós, això, que van tardar anys i anys en eliminar-ho. Pensem que aquest tipus de, de cisterna hi caben 100.000 tonelades d'aigua. És curiós o no és curiós? 100.000 tonelades d'aigua. Ara és una meravella. Ara és preciós. Ara és diví. Anari. És... Únic. És únic. Em guardo per un altre dia, perquè és que si ho començo no, no donarà temps d'acabar-ho, d'explicar tot, tot el tros referent a les meduses. Per què? Verdadrament, les meduses, que les coneixem nosaltres, les coneixem, aquells dels cabells d'aquella manera, eh? les meduses, hi ha en molts països sobretot grecs i romans que la medusa hi és per tot arreu hi ha molts llocs que hi és nosaltres verdament sembla que no en tenim però les meduses, clar no, és un sistema d'ells de, de, de, de dels romans i dels grecs i tota aquesta gent llavors vull dir representen coses representen coses i normalment no són positives però això m'ho explicarem un altre dia perquè si començo avui això em porta rato a explicar-ho i ho tindré que deixar a la meitat eh? aleshores va haver-hi una persona aquest que he dit jo que, que no era d'aquí sinó que era una persona estrangera resulta que per casualitat que no sabia res d'aquesta història amb un forat entre pedres va ser quan va trobar un peix i quan van trobar un peix el primer que va pensar si això és tan sec i tot són pedres tot són pedres deu haver alguna cosa a sota i primer va treure un peix després en va treure un altre, després en va treure un altre i clar, quan entreus treus hi ha més d'un alguna cosa hi ha a sota que hi ha aigua i a, a ell o sigui, no sabia no sabia res de que hi havia alguna subterrani, no sabia res ni els que eren en aquella època tampoc sabien res perquè eren d'èpoques passades i ja es havia perdut la, el compte i la llegenda o el que vulguin però però és curiós que aquesta persona que no era d'allà és que no era d'allà o sigui que per trobar un peix, dos peixos, tres peixos en allà i a més que estaven vius va pensar que hi havia aigua i quan ho va fer saber primer va agafar i va fer un diari i en aquest diari posava Avui he trobat un forat i per casualitat he posat la mà i he rossat algú que es movia i aigua i vaig apretar i era un peix. L'endemà va tornar en el mateix forat i va explicar Suposo que ningú sap però aquí sota hi ha aigua i cada clac va tornar-ho a escriure. I així va fer una quantitat de frases a on explicava el que ell posant la mà en tenia prou que hi havia alguna més. O sigui que són coses curioses i no en tenia ni idea de res, però és que tampoc en tenien ni idea els que estaven al voltant d'ell. Fins i tot va arribar a fer un llibre. Va arribar a fer un llibre amb una imaginació especial sobre això i... Quan després va anar, d'alguna manera, no se sap com, o va anar-hi, però no ho diuen normalment ara, que es va posar en comunicació amb el govern dient que segurament que hi havia aigua allà sota, i el govern, al cap d'uns anys, que primer no feia cas de res, van pensar que aquest senyor és una persona que fa contes i s'està inventant coses, i deixem-ho córrer. I al cap d'uns anys va haver una altra persona que va trobar un peix o el que sigui, i va ser quan es van començar a espavilar a veure tots els, tots els soterranis si hi havia peixos, com podia ser possible? És que ells ho deien així tal qual. Com podia ser possible que hi hagin peixos a sota d'on estem vivint? No pot ser. I Llavors, entre el que li havien dit aquest senyor i un altre que va trobar un peix un altre dia, bé, l'única explicació possible era segur que hi ha aigua i que no ho sabem. L'existència d'aigua no la sabem. I va ser quan van obrir i es van trobar amb aquell merder de, de, de, de horrorós morts, calaveres peixos, aigua podrida eh, infectada bé, bueno, clar una cosa que obres d'aquesta manera o t'hi has de posar a netejar-ho o acabes tota la ciutat malalta però torno a dir el netejar-la els va costar anys i anys i anys i anys ara, quan hi vagin no s'hi pensin dues vegades ho a visitar perquè és una meravella. era Meravella. sense pagar el temps com sempre. Uh, un dia ara quan pugui tingui temps, parlaré de les meduses, de les mateixes que allà també voran i les meduses famoses que hi ha per tota aquella zona. Gràcies per estar amb tots nosaltres amics i amigues del programa és de Cultura i des d'aquí rebin aquella abraçat tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai.